الكلمة لفظ موطية لمعنى مفردين مفردان وهي منحسرة في ثلاثة أحسابين اسم وفعل وحرف لأنها إما حرف إلا مع معنى في نفسها وهو الحرف أو تدل على معنى في نفسها ويختل معناها بأحد الأزلات الثلاثة وهو الفعل أو تدل على معنى في نفسها ولم يختل معناها به وهو الإسم د کلمت ولابد نه ویا د دموکراتیکو قدم مرقب ده موکراتیک viada como que funcionarem a tamanha que que o tamanho que 34 7 para tu que dá funcionamento para o treinador feliz que não me acolho ah é معنوي پیدا او او مؤتداو آتیشه دې چېلې مؤتداو آتیشه بیادا اور پسیر آغلا دے لفزون وزیعان بیمانا موکردی لفزون اسم دے فعل لیه حرف تایشنی علامہ دے سنیت پکی موی معراب دے کدام ابنی دے معراب دے ولی معراب دے زکا یو خدا دے سی موتا مکید نے کرا پا ترکید کی واقع سو دے کدامی معراب دے نوائی مبنی وطا اینو یا بوتا مبنی یا مشابه مبنی, مبنی اصل ام زکه او پاجي دا امري حاضر ته او طول غوړيږي او مشابيح الله السلام نه شي کېږي د پاتو کې دا نه پاتو کې او دا دا غاده موږ ته مورابا کوي عبد الحق kada marfoode mansoob da komo dun ta wa marfoode eta nasra meena tarjuma oh sifato akhta da tarjuma no al kalimato hu muzakkar da lafzune ba sifato da al kalimato mu unath da دا یو چړdale دا خبرې چې او مستفيوي دلته دا خبر کی څه ده دا او تلفز طرف عشا ور کړل العامل وایته عامل واکه څه دی یو عامل نوی دی بل عامل دی امين دې کې عامل څه دی عامل باندې څه دی دا یو تلفزون طرف ور کړل په چیراله ده لکه او و یا افعل الفل حرف دا فعل دا زمانی په تبهه زما نه سره سوتې کوله ماضی مضارع نا کوم چې څنګه ماضی ماضی څنګه مضي دوه دا کوم مضارع دا دا سوتې زموږ دا نه دا نه ماضی اوله څنګه دا مجرد او ماضی واستې څنګه مجرد او دا او دغه څو غړو په اړه چې درته درې غړو وړاندې کوم باندې راځي؟ زراواله دی. زراواله دی. زراواله دی. یا خو کما دې راغله مدارد به قرآن پاک کې د منو. د خپلې پر او تزه او وذا فرض فتحيات ونا يريد وذا يعض كذا نظر اغلا له دي فرض دليل بو ترتبوا شباب ترابس جبنه سره فتحيات فرانكيم ذا مدارسه فرغ ونزع اغلا له كنه ونزوا الموازنه بالنسبه سيال تنازعو كنه اغلا له تنازع مكتوب العين ذا اغلا او علامات د بابه فتحيه پهونه یو دام ده د بابه فتحيه پهونه دا څنګه راځي چې په کی عام یا له مو په تیتی شي وړه دا د نوټه تلان که لمتی شي مراده ده الکه وګو په شریاله تاریخ ته ا ترما ځان رئیس څخه د نورو د نه او ملک پاکش بیا او بود فاراتی و فین زمان تاپا درس که بودی بیا او دست فاراتی و فین او نو وضعا دا خوبابا منگا معلوم کرده بابا منگا از وطریقی خوزه لده او خدا دا کما زی منگا پیدا کلاح قرآن پاکی با مزاریو گوزه کوزدي خوخش و مزاری پیدا شکل قرآن پاکی کانوانو بیائی پو په و لغات کی او که پا و از ماده لی کلیسی و یا او دو ماده سرابقه محابا بوده بیا دابده که افتاقسان که دا چې واقی کهی؟ محالوه مثال واقی که مثال سیعت ویل کهی؟ فا تالیمه کهی حده لیتا لاب تالیمه کهی شیر اغلی؟ فا مارکه نو مثال ده بیا منګول کنا منګول چاپتر 3 کې به څنګه کو اپ چاپتر 3 پہلا کې ما نشان هر هغه کلمې چې موږ خپل اقدام راووسو داږي کې باول دا کار کو یو کلمه چې څومره علامات دي اغه علامات به تي تي شيکو علامات د باب د ابم تل لیکو کا علامات د فعل ابم تل لیکو کا علامات د مضارع ابم تل لیکو باقي تي تي شي پات شي ماده اغه ماده به په د فال کو ځان ته اتلو نو خود به خود به شي الک باب د دې معلوم بیا دا و زع ا په کسته لګیدل کې بیاده دا مغیدیو او خیدیو که بداخوره یاو دا غدا مجهول ویده فکره که لگی دلی چی دا پرسر که وضعه و تی کلمه مغیدی مجهوله دروره و حرف ایوال تم زمار و محقب لی اخر تم خشتره اخری بایده بیاده هم معرابه ده که ده مبلیده مبلیده مبلیده مبلیده مبلیده اخر ده که مشابه مونه مبلیده اخر که سجونه دی؟ مدره سجونه بيتقع عوامل من جوه كندا عوامل وقتية هو عامل جديد ولا عامل قديم انا ما عندي اذا بكون قسمنا راضي عامل له جديد اوكي قسمنا راضي اه قال يا عم له اوكي اللي بيقاعل اعملات وقتية وفعلي د دې فایل ته څرګند ځوکرا مې زمې دا وی او څه دته پایتي شه؟ زمې. چې دته د تنلای فایل هغه چې څه لکه؟ او د دې سره څه مستقر عقد د دې لپاره څه واقع شوی؟ نایبي فایل. او دی اف دې دغه مستقر هغه چې ده؟ نایبي فایل. له معنا څر مزوب ته په متعلق څه لري ګور ګورم. مونږه زمیر زکن زمین زمین زمیر مر دا تسجل زندش او چونه دکوا زربایا اور ضرب او م Pleaseuh tradedöst تا تمامتاολی ما اوی climb آم دکوا زامینگی اعوم مشل کچی چیما آرکا ناوی confال ته ایسا لای بفعل قبول فائل یا او محدود کچیپ راش دیلائما کے نام حق ویزنرها نای بival ناوی فائل او ضرباء او ضرباء او ضرباء نه حید نوڅي چې به پاتې شي دلته زه دلته څو شي وکړم د پرانالي فایل کې څرګندل کېږي زمي زميته او د دې د چو به فایل وکړی ظاهر ده چې کله با زمي زميته او دا مجولي نه دي مضارکه مضار یوزره بو کې یوزره وو یوزره وو وباتی د دې نه فایل کړئ چې ظاهر ده یو کلام او باقي څو لا شیږي باندې به فایل ولومره پاتې شي وي او دوبره خبره ده په دې دولا چې او په نو وخت کیږي نو خبره ميدار کوله چې دا غنا دا نابفعال فزاندل ډیر اسانه دي چې چې خپل او نای په خود به خود صرف په معلوم مصیبوت چې اغه او په مجلو چې ورته هغه زمیت کی체 پدې وجهنه سره دا کله پریشان دي دا نه فایل وکوم ځکه راځي ما یو فایل کوم مشغول اوسه کړی او فایل ته دا فتشي کړی نو تل تاسو آپد وګورم په هو سترا غوډې لپاره چې واکې شاده نه او په دې معنا راغله دا معنا یې سم دغه لهر اوسه دې سم د علامټ یې څه څه کوي هر بجې په داخل شو دی زدا مورابه زدا موبینا معنا کوم یو څه چې موږ نو کوم اسمی نو کوم څه چې سره چې موږ کوم څه چې دا ری پارټی کې او ظرف څوک چې چواله او ظرف چې ما یو ظرف لافاده او بظارفي خبرداړه چې چا څنګه زموږ د رتي او ظرف څوک چې چواله او ظرف مستقر ده بل ظرف ظرف دي چې مطالق ده ده موجود نه دي بلکې مطالق ده د چی شی د څه دغه له اواز په څومره دا څنګه کید نو دا چې هر دغه دغه مستفدای کدا چې شه درته دغه له اواز دي د پره کول علامه مستفدای علامه چې کیږي زموږ ده داش میظاهر ده کې چې زمينه ده. کیس زمينه شو څه سم ده؟ دې درې څه سم ذمير د غایې تیڅه طبرا چې معقبه تیڅه غواړي مرځه غواړي دا هیڅ زميڅه تر راځي نه تللي دلی او منحصرتون د دې د پارټي چې واقع شي دا له را واقع شي د دې څخه اسم د فعل د حرف اسم د پټې کې دی او صوت ده د دې چې ده یو اسم جامد ده یو اسم مستقیده او بل اسم مصدر یا هیڅ میقامې د څلور ورځې می؟ مستقیمی دا مون حصیراتون دا کوم څه موله؟ مستقیمی دا هیڅ دی راکان مستقیمی په ټول دسمه دا پښتا پېښ موله چې فایل دی چې موبایل او دا کوم څه فایل دی وتامو الحجرتو د مزيدون راځي کنه مجرادو نه ځي مزيدون را وله زکه دې مونږ چې د ارماندار د مجربالو ماديوارې په تابانه ده هاجي علاک مازي پاوله څنګه باندې ده نو د دې مون هجرتون مازي چې راځي این حسره يم حسرو انهسار لکه په ابن راځدان بعدي باب انتعن راځي د دې څخه به باندې او سبب انتعن د ونه حاصراتون افتسام کی څه واقع کیږي په دې په دې په نو دې کې مونږه داول کنه چې مونږه چې افتسام اول څه کو ماده د قلمي راوږه او څه ماده دې چې څنګه راوږه ده دائم دا ده تابع مضبوط لك دا فعال ده دامت دې رکا دا نن علامه ده تابع باب انفعال ده دامت دې در تا علامه دا چه دا؟ تانیس دا دام تلیده که چی شی با پاسه حسره پا وزد چه سره؟ آهره تقسام که دا چی شی با کسی؟ دید دا منحسیرتون موارب, موارب. دا کدام مضمیده مواربات سو چیزو ندی؟ دا کم قسمه دی؟ دا اوش مرفوده منصورد منحسیرتون دی که منحسیرتین دی که منحسیرتان دا مرفوده اول واقع شوی دی که ودتا دارا پتاور کرده در عامل باسته عامل چو دا کم قسمه ده؟ آمین فی سلاسطه اقسامل دا فیق و مخی بار بار کشه سلاسطه اقسامل ترکیب که چه واقعی که؟ موضاب روزاب لگه سلاسطه موضاب دا اقسامل کشه ده؟ دا من کم زینه معلوم اپا که دا موضاب روزاب لگه؟ نینا ترددددددددددددد دبل څو پورچي دا کوم عادت دی 3 4 5 6 دا ما بعد کی څه واڅي کیږي موزاب دي دلته او اف خامنه کی څه درګه موزاب نه نه دي او دا 3 تونده کا 3 تونده کا 3 تيم دي 3 تيم دا ولي د اولي 18 موډیس 18 تونده په لړ هرته دي 18 تونده علامه در اسمه صدی کشید در مذاپلی هم اکی شایده کشیم در در سامین محراب در قدم افدیل ای محراب در محراب در کشید محراب ها سو چیزون دی؟ ای ای در کون کسم دی؟ ای ای این متمکین ایراد دجان تصری تی شده؟ او تا اقشامل مرفوض ده ک منصور ده کم ده ویلی مجرور ده؟ او تا تا جار چاورتا ہے؟ دی که عامل تی شده؟ سلاسه ده سلاسه عامل لبزی ده کمعنید دی عامل لبزی کم تی سمرا دی؟ مارا دی؟ او ایراد داراتی کی عامل لبزی دریقی چون اسما يعمل افعال يعمل او هم يعمل اداكم تشمل اعمال الله اسماء يعل داو ستاتي په دا ده که دا خپل مستقر ده ها زرفلاغه ده ساده صفته ولکه دا د 6 نه روز سره غلاصه چې پهال نه په ټاکه موږ وایو چې دا اسمه او د فعل او د مصدر مې سره تاسو له دا ظرفي دا په دې باندې په ټولنه باندې په شي نو جملہ کوم څه په اړه دی؟ جملہ دا موخه ده کوم راکاپټه راکاپټه راکاپټ څه ته ورتي؟ دا مو راکاپ بمو فیته کړئ مو فیته باندې اول جزء د <متحدث> دې تی اسم لا اسم و فعل او حرف یا خدای دې چې دا را کا مرقوده د دې وجنه چې دا خبر واقع شه مو تدای موضوع ده په چې احدها اسم و فعل و حرف او ضام دې چې دا د منصوب سي اسم و فعل او حرف دا په فعل مخذوبه ده په کومه بېږي واقع سي چې اعني اسم او فعلن وحف بانتا او کام جایز ما قبل نبت اللہ لفظ نودیا لما نامو فردن و بیانی حضرتن في قال اكو دا پاور وایسته پتی پیژن یا پکه پتی دې دا و پکه هرڅه نو مورا بموږي و پتی پیژن او سره پتی موږ دا خبره کلی دې چې نه شي بابا څنګه معلومه اڅکا باندې چیه الله دی دې علامته په څه کې ده؟ د د کوم علامت امر ترونه راغله دا د نوې لپاره کومه کومه علامتونه دي او چې دوی او په دویم باندې؟ دغه په ترکیب کې شوه افلامونه او دغه بنان اولمو زافې زافله. الایسم د افل له حرف استادی روو، استادی روو دایسته ده پهلې حرفه. پهلې، دې باندې او هغه علامه اضافه چې دې شي راغله. دا وېثم د یو فل له حرف ته. دا وېثم د یو فل له حرف ته. دا کې نه علاوه تعال یې سم د یو فل له حرف ته. چې زه یې وبل او اما شرکول اما دا ایسن دیفل دی هرم اما دا ایسن دیفل دی هرم دا هرم دا اما دی کنگاه یا ربن وی ولا قیده پیشنی دیگه نیسا اکینه روزه مینگا چی دیفل دیشن ربا دیشن دی اما ایسن دیفل أغني شريكونا دائما دافع لحركه لديك على عماد الفيل ده ده جميل مرقو داو فتي بروس دامت كولاس تسيكاي واي واي خد خبر جديد ووقت ياك دريک څه په ماضي مضارع دا ماضي څنګه دا کدام مضارع دا کوم ورکړه دا ماضي کې دا د ماضيوند څخه مضارع دی مضارع ماضي ته مضارع څنګه څنګه پیژنو ماضي اول چې څه تبغور تا په دې باندې دا تقریر هم په مضارع کې نو که تاسو غوړو په دې لري او دریو په دې دا نو چې مضارع د مضارع د فار څخه دا دا ته کوم باغه دغه ریخيخه قرآن پاک یې ګورو قرآن پاک دې دې مضارعه غلیدا یوما یا اتی غلیدا پټې پې باندې نو څنګه مصعمل دی ده نور لاند مقصور یا اتیه مقصور افته کلمه معلومه کی څه باندې معلومه افته څنګه ما له سره معلومه علامات په ټول <سؤال> څه چیږي خو لکه زه تاسو خپل ماده بیره ورته دا خپل څه چیږي نو آتا دا چی څه ده ټول کباته معلومه څه پا ولا قاعده ویلې ویلې موږ دې کومه قاعده لګیدل کیدنه کومه قاعده لګیدنه اه وسې ګرځانڅو کا آتا آتا یا آتا و آتا کتا آتا آتا یا آتا آتا یا آتا آتا آتا آتا دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه مچاتمو ګو پسل آتا پیا ماتېمو ګو پسل مثر مثر آ نجان څنګه پټه کیږي کومې باندې نو به ترجموګه انا آتا راغله وو آغه آغه وسري آغله وسري نور دا ورتي شي راغله وو زمانه کې آغه یو سره آغه فقط یو څه کې تاسو موږ اول <سؤال> ځکه نور خطبه خود ته شي کیږي نو دا ته دا مر عطا راغلو چې چې امر الله <سؤال> په تیریشي زمانه کې راغلو چې چې راغلو امر الله <سؤال> د الله <سؤال> پر راغلو نو دا ورته تاسو موږ دې یو څه چې راغله ایا اتا اتا مورا بده قدم مبلل اوس پراته اتا موږ پي راکلا نو اتا ګرداني تغيير کا گزاريو کا يا اسيا يا ياني يا اتونا تاك تاك ياني يا سينه تاك تاك ياني تا اتونا تاك ياني تاك ياني اتي من راکلا ګور او اتين دا چې په دې باندې باندې زار فاوراډالونکو په یو آکاټ چېونه څنګه او دا ځان سره ټولګه دغه معنا دا دې باپدا د دا او د دې د معنا دا دا کې څه ځان سره راغله راځه اوسکار ورډ کنه سره به ځان سره یو یو چې غنونکي کډې دی نه چې لکه یو یو پولیس څنګه ور پخشي چې راغله ده الکه امر الله راغله ده امر الله دا امر کوم ګولې چې هم دا خبره موږ پکې کوو هم دا attack به یو خبره پاتې شه دا atavona دا کددولې څومره دا زونه دا زونه څنګه نه دا زه څه نه وایم چې ظاهر دې کې څه و تاسو د هم پټولې ته امر وو لري مرقوده دا ولې مرقوده په یو وخت چې څارو فارم او د راپور نو ادم دته پټو چې اته عامل دی هغه عامل چې موږ ولې پټولې کې چې دا کومو عوامل نه ده امر الله او تاسو مفرد کړه مو رکعت د مو رکعت په پته په باندې د مو رکعت څو قسم ده دغه سم مراقب غیر مفید صورت اسم اده؟ رابی رابی رابی رابی رابی در این کنید؟ مراقب ازعافی نده او من گوهلی چی مراقب ازعافی همیشه ده پارا جوس ده چاوی؟ نی نی نی دیدر تا سی چه واقعشو را؟ نی نی نی نی فائل نی دیدر تا ا فایل واقع شده ده فایل سره فایل کدام مفید مرا مراقب موفيد غير مفيد موفيد كيه په دې باندې بیا مراقب مفید بلل دا کوم قسم د جمله ده کنه جمله تو قسمه جمله کي کوم قسمه دي خبره دي به کوم قسمه دي جمله سم جمله, جملة فلا تستعجله ف حرف ده حروف غير عاملون او تعالی څه درته راغلی دا هم چې ته دلته اعده مکمل اعده لا نه چي درته راغلی لا نه چي درته راغلی لا نه هي وو موږ ته دغه پټول له استاجلو څخه چې وکړل ته یو کار کړل نو دی او چې موږ ته دغه پټول کې دلانه او ضغط استاجلو څخه موږ راغلو او چې دا کم اسیغا دا مزید و مزارید آمارده؟ مزارید مزارید اوستاد مزیدو نا ایسا مزاریدو نا مزاریدو نا ایسا مزاریدو نا ولی تک ایمونگا مزید دی راو با سو مزید دی فیشه دا ستاجلا ندیوته ماځي کی څو هرو پديش ستا ګورو پدي ندیوته موږ دلته دي جنا او ظاهر پاکه ماځي د کوم خلک بابونه علامات وي کنه مدا کوم باب نه ده واه باب استقام څه کیږي بیا دا و ستا ستاجلو کې افغان کی چې یو اف کی موږ چې تاسو وره کې یو د موږ د دې چې راو غاسو ما دا نو ماده داء عالامه دساد اے مجاردрон بزاط توززززززززززززز وزارد وشorie ثاللی اینceu چاچات فقط assistant اشتام باز عالاما ، دو عالام المال ما عالاما داشتان اصول اسم باز بعد امام دو عالام الرقب ی عالام شعط سون دو عالام ما حد دم رقب ما هده случار امام من دو عالامه او ، الفطا باز بعد اال من باز معام hiç خورس육 او ، معدنه څڅاجيونو ماده موږ ته مالته، څنګه دا قانون پکې راګېدلای کنه دی؟ یو قاعده پکې دلته کې دلته د خلک ناحیه داخله شي په پیلو مداربه نه غا په پیلو مداربه چې څه دا زموږ په نوډه تاسو اجيونو او چې لاته داتې قانوني اړیکې دا ځونه د کډدول دا د فېټیو بل خبره ده کنه معنا بنکو کنه؟ نو د دې معنا ما دي استاجله استاجله غستا استاجله نو دې استاجله معنا چې موږ معلومه کړو نو نور معنا به شي چې ته له له استاجله معنا دا ده عجله سره راغی اوسه عجله ته غړې وو یو ته پدې څه فال سيوم حاڅه د کانریکه طلابې د څه ده نو دا معنا چې په عجله سره غوښته وس نور الرحمن هغه خدای دې دې څنګه یا معنا چې مونږ جوړ کپا چې سره وحشت او چې زه توه عادت ته پیلشه په او هغه سره هغه وو سره د یو سره هغه وو خدای وو هغه تا یو سره تاسو ټول تاسو دې رسول تاسو څه دې تاسو په وخت اوستا مازی سادر په هغه طریقې سره کار وکړ ځان کې او ستل له مګول سره ما راځي هغه معلومه خبره مې په ځل نا بادلا سره وکولې شو هغه یو سره هغه په سره تلل دګي یا بادلا سره وکولې شو عذاب هغه یو عذاب هغه تو عذاب هغه ډېر عذاب نو نه غو هغه مونږ لپاره بیرته هغه وخت دا ورته و چې په روپوتایو سلیټاسو په سلیټ په دغه طریقې سره باندې او مډیلې ته هوښلې شو چې او مذکر په سره او کفایل دې مؤنث او نو بلداده بلداده چدا تستا جی روو دام افراده کدا مراقب دیو سن مراقب دیو سن دا فیل دا فیل کیشه غاڑی فایل غاڑی فایل داده کلشم زایر را جو کلا دمیر را او داده فایل دا فایل دا جیشه واکشه یا فایل دې د پټ سټیچې له کومه واو واو دا زموږ کوم زمې نه مارفونې کوم څو په کومه وښودو مو څه چې دې کومه نو حکومت اخره خو خدا په ټوله کې دا حکم زمينې زم د پیل هرڅه یا زم کې کومې څنګه څنګه زمينې زمير مصفو ده کوم څه خو نه کوم څه دا سبحانه ورا غللې سبحانه تر کی پخې دا دا ترکیب کی تشش راکی دیگه او مفوض مطلق دا فایل محفظتها دا فراواتی دیگه او صرفی و تعالا تعالا را غلاده دا ایسا مدر فایل حرف دیگه مزیدون دا کم اجرال دا مزیدون دا باب نرازی؟ تعالا یا تعالا یو تزاربو تزاربو دا باب دا تانا را غلاده؟ رفا اون را غلاده دا فرایل بیا خواه، دا که افتقسام که دا تشش جوری د ماده بيرو ماده دي کی چادله علایا کی چادله علایا التخصام كده سيد نو يو سره آغت نو سره آغا آغا يو دي دي چې شو عليہ او چې کله شو ڈیر خزیب اگر ترین اوزاد ددوانا بی کددوانا سنتا خلدیدی پائر اسمی زایر را جیو قرام سلطے پائر چیچے دے لکا؟ زمین سے چیچے دے لکا دو زمین رو تعالا اچتا ہے صوب اچتا ہے دو زمین دے اللہ تراتی دے شا تراتی دے؟ اللہ تراتی دے اما یو شرکون داد چیچے دے لکا؟ آن <آخر>. حرف <آخر>. جا دے کنا <متلا> اب <آخر>. با <متلا> چیچے دے لکا <متلا> <متلا> مول څو د اړتیا له شېرکو نه د خپل فاندې چې راکې نو د ډاکټر سلینا موجودو د ځا سره موجودو د کډدول سره دولو سره دولو سره درا فایل د دې څه اړه کومه او تاسو څنګه د اسی ماذا بيرا اسما ده څنګه راوبسنه يا علامه مزاريد ده به تي چيفو وا علامه سته د نوم د كنون على نون يريده تي جه فاتيش او سمزيد له کوم ديرا دونا تو دو تي راوبسنه د خاج مازيد دي چي اشرا کا يوشريكو کوم با در ادي اشرا کا سما له اغيو تو جواب تو سولابو ديته اوغيو تو